«Я вбиваю серцем, тварюко!» Срібляста річ крутилася на сталевому стрижні, що стирчав з ведмежої скроні. Куля Сюзанни влучила в його нерухомий центр, і антена радара розлетілася на сотні мерехтливих уламків. Сам Штир зненацька поглинуло море тріскучого синього полум'я, Воно розійшлося сіткою і, здавалося, на мить охопило морду ведмедя з боків. Звір піднявся на задні лапи, виючи від болю. Передні лапи безстільно молотили повітря. Похитуючись, ведмедь описав широке коло і почав махати лапами так, наче збирався кудись летіти. Він знову спробував заричати, але видобув із себе тільки моторошний звук, схожий на сирену повітряного нападу. «Дуже добре». Роландів голос звучав змучено. Вдалий постріл, красивий і влучний. «Вистрілити ще раз?» З ваганням у голосі промовила вона. Ведмідь досі сліпо описував коло за колом, але його тіло вже почало хилитися до землі. Він вдарився об маленьке дерево, відскочив і мало не впав, а потім знову почав кружляти. «Не треба», – відповів Роланд. Сюзанна відчула, що він поклав руки їй на талію і підняв у повітря. Замить вона вже сиділа на землі, підібгавши під себе ноги. Едді повільно і непевно спускався з сосни, але вона його не бачила. Сюзанна, мов зачарована, не могла відвести погляду від ведмедя. Колись в океанарії на річки Містик, що в штаті Коннектикут, вона бачила китів. Напевно, за розмірами вони значно переважали це створіння, але з усіх наземних істот, які будь-коли траплялися їй на очі, цей ведмідь був точно найбільшим. І, вочевидь, він помирав. Ревіння перейшло в звуки, подібні до булькання. І хоча очі звіра були розплющені, здавалося, він нічого не бачить. Він безцільно бродив галявиною, на якій розмістився їхній табір. Перекинув стійку зі шкурами, що сохли, розтоптав на велику халабуду, яку займали Сюзанна Едді, натикався на дерева. Їй було видно сталевий штир, що стирчав у ведмедя з голови. Довкола нього курився дим, наче від сюзанного пострілу загорілися мізки звіра. Спустившись на нижню гілляку дерева, яке врятувало його життя, Едді сів на ній, широко розставивши ноги. Його лихоманило. «Матір Божа!» Сказав він Ось він, просто перед моїми очима Я все одно не ввірю Ведмідь повернувся і взяв курс на нього Едді миттю зістрибнув з дерева І помчав до Сюзанни і Роланда Але ведмідь його не помітив Хитаючись, мов п'яний Він врізався в сосну, що прихистила Едді Спробував хопитися за неї Але не зміг і впав на коліна Зараз до їхніх вух Долинали інші звуки Що йшли з глибин ведмежого тіла Звуки, які нагадали Едді двигун велетенської вантажівки, що скидає оберти. Усе тіло ведмедя охопили корчі. Він здригнувся дугою назад і передніми лапами почав несамовито роздряпувати собі писок. Зран, бризкаючи в усі боки, ринула заражена червою кров. А тоді ведмідь упав, і від його падіння земля здригнулася. Більше він не ворушився. Після багатьох віків дивного існування ведмідь, якого прадавній народ називав міром, світом, під світами, був мертвий. 9. Едді підняв Сюзанну і, тримаючи її за поперок, липкими руками міцно поцілував. Від нього пахло потом і живицею. Вона торкалася його щік, запускала пальці у мокре волосся. Їй донестями хотілося обмацувати його всього аж поки вона на сто відсотків не впевниться, що він справді поряд. «Він мало не вхопив мене», – сказав Едді. «Здоровенний був, наче якийсь осатанілий карнавальний поїзд». «А який постріл, господи, Сьюз, який постріл!» «Сподіваюся, більше ніколи в житті мені не доведеться робити чогось подібного», – сказала вона, та Тихий голос десь у глибині душі одразу це спростував. Той голос стверджував, що вона нетерпляче очікує нагоди зробити щось подібне ще раз. І голос був холодний. Холодний. «Що це за хит...» Почав Едді, повертаючись до Роланда, але стрільця вже не було там, де він стояв раніше. Він повільно підходив до ведмедя, що лежав на землі, задершив до гори свої кошлаті коліна. Нутрощі звіра досі не стихли. Їхня робота повільно завмирала. Звідти один за одним долинали притломлені зітхання й бурчання. Роланд побачив свій ніж, встромлений глибоко в стовбур дерева, що росло біля прикрашеного шрамами ветерана, який врятував Едді життя. Стрілець витяг його і витер б м'яку сорочку з оленячої шкіри, котру носив тепер замість шмаття, що було на ньому, коли вони втрьох покидали узбережжя. Він став біля ведмедя і подивився на нього зі змішаним жалем і подивом. «Привіт, незнайомцю», – подумав він. «Привіт, старий друже. Чесно кажучи, я ніколи не вірив у твоє існування. Здається, Алан вірив, і Кадберт теж. Це точно. Кадберт вірив у все підряд, але з-поміж них усіх я завжди був найзатятішим. Я думав, що ти лише вигадка». Казка для малих дітей. Ще один вітер, що гуляв у пустій голові моєї няньки і вилітав їй з балакучого рота. Але ти весь час жив тут. Ти ще один втікач зі стародавніх часів, мов та колонка на придорожній станції і старі машини в Підгірному краї. «Невже пришелепкуваті мутанти, котрі обожнювали ті руїни? Це останні нащадки народу, що жив колись у цьому лісі, але змушений був тікати від твого гніву? Я не знаю і не дізнаюся вже ніколи. Але це здається вірогідним». «Так, а тоді прийшов я зі своїми друзями. Своїми вправними новими друзями» котрі помало стають такими подібними до моїх старих вправних друзів. Ми прийшли, обвівши чарівним колом себе і усе, до чого торкаємося. Отруюємо клапоть за клаптем. Світ знову зрушив з місця. І цього разу ти, старий друже, від нього відстав. Від тіла монстра досі йшло важке, нездорове тепло. З рота і пошматованих ніздрів вивалювали юрми паразитів, але майже одразу здихали. По обидва боки голови ведмедя вже росли парафінові білі кучугури черви. Повільно підійшов Едді. Він тримав Сюзанну на руках так, як мати зазвичай тримає дитину. «Що воно таке, Роланде, ти знаєш?» «Здається, він назвав його вартовим», – сказала Сюзанна. «Так». Від здивування Роланд говорив повільно. «Я думав, нікого з них вже немає. Принаймні, так мусило бути. Звісно, якщо вони взагалі існували десь окрім казок старих бабусь». Ну, «Хай що це було, воно сказилося, це точно», – сказав Едді. Роланд слабо всміхнувся. «Якби тобі було дві чи три тисячі років, ти б теж сказився». «Дві-три тисячі років?» «Господи, це ведмідь, правда ж? А то що таке?» Сюзанна показувала на якусь річ, подібну до квадратної металевої таблички, прикріпленої високо на товстолезній задній лапі ведмедя. Вона майже заросла густою шерстю, і помітити її було б важко, якби не промінь полуденого сонця, що зблиснув на поверхні її сталі. Ставши навколішки, Едді нарішуче простягнув руку до таблички, чуючи, що зсередини поваленого велетня досі долунають дивні притлумлені клацання. Він подивився на Роланда. «Не бійся», – заохотив його стрілець. «Він не живий». Едді відвів у бік злиплу шерсть і нахилився ближче. На металі були вигравіювані якісь слова. Ерозія майже повністю знищила їх, але Едді зрозумів, що доклавши певних зусиль, напис можна розібрати. Північний центр позитроніки ЛТТ, Гранітне місто, Північно-східний коридор. Модель 4. Вартовий. Серійний номер АА-24123 СХ 755431297 Л-14. Тип різновид, ведмідь, Шардик. Забороняється замінювати суб'ядерні акумулятори. Господи Боже, це робот, тихомовді. «Не може бути», – сказала Сюзанна. «Коли я його підстрелила, в нього кров пішла». «Можливо, але взагалі то у ведмедя, звичайного бурого, не росте на голові антенна радара. І, наскільки мені відомо, ведмідь – звичайний бурий, не доживе до двох-трьох ти...» Він затнувся, бо дивився тієї хвилі на Роланда. Коли до Едді знову повернувся дармови, в його голосі звучала відраза. «Що ти робиш, Роланде? Роланд не відповів, але в цьому не було потреби. Було цілком очевидно, що він робить. Виколупує ножем око ведмедеві. Операцію він виконав швидко, охайно і точно. Якусь мить, потримавши криваву коричневу кульку слизу на кінчику ножа, він блискавичним рухом викинув її геть. Із пустої очниці вилізли кілька хробаків. І здохли, проповзши трохи вниз до пащі ведмедя. Стрілець схилився над очницею шардика, великого ведмедя вартового, і зазирнув у середину. «Підійдіть на сюди і подивіться», – сказав він. «Я покажу вам диво останніх днів». «Спусти мене на землю, Едді», – попросила Сюзанна. Він послухався, і жінка, швидко пересуваючись за допомогою руки Стего, наблизилася до місця, де над роззявленою широченною пащою ведмедя сидів навпочіпки стрілець. Приєднавшись до них, Едді зазирнув у прогалину між їхніми плечима. Так вони втрьохи сиділи в цілковитій тиші, яку порушувало тільки каркання круків, що сварилися кружляючи в небі. Впродовж хвилини жодне не могло вимовити й слова. Із очниці витекло і швидко засохло кілька струмків крові, та Едді побачив, що це не просто кров, до неї домішувалася прозора рідина зі знайомим запахом. І Із тендітного плетива сухожиль, що обрамлювали очницю, виростало щось на кшталт павутини зі струн. Позаду них, біля задньої стінки очниці, блимав червоний вогник. Він освітлював крихітну квадратну плату, на якій виднілися сріблясті горбики, що могли бути тільки припоєм. Та це не ведмідь, це, блін, Соні Волкмен якийсь, пробурмотів Ведді. Соні Волкмен популярна марка портативних музичних програвачів. Сюзанна озирнулася на нього зі здивуванням. Що? Та нічого. Едді кинув погляд на Роланда. Як гадаєш, можна залізти рукою всередину? Це безпечно? Роланд стонув плечима. Мабуть, так. Якщо в цій істоті сидів демон, то він полетів геть. Едді просунув у отвір мізинець, готовий будь-якою миті відсмикнути його, якщо відчує щонайменший розряд електрики. Він торкнувся холодночої плоті всередині очниці, що за розміром нагадувала бейсбольний м'яч, а потім діткнувся одної зі струн. Тільки то була не струна, а тонка як павутинка сталева нитка. Едді забрав палець і побачив, як крихітний червоний вогник і ще раз блимнув та згас навіки. «Шардик», – пробурмотів Едді. «Я чув це ім'я, але не можу згадати де і коли. С'юз, а тобі воно про щось говорить?» Вона заперечно похитала головою. «Приколу Тому...» Геді безпорадно розсміявся. Мені воно асоціюється з зайцями, ну хіба не маячня? Роланд підвівся, його коліні суглоби при цьому хруснули так голосно, наче пролунали постріли з револьвера. Нам доведеться перенести табір де-інде, сказав він. Земля тут зіпсована, інша галявина та, куди ми ходимо стріляти, буде. Він зробив два непевні кроки і впав на коліна, опустивши голову і притискаючи долоні до скроні. Едді і Сюзанна обмінялись тривожними поглядами, і Едді одним стрибком опинився біля Роланда. «Що з тобою, Роланде? Що трапилося?» «Хлопчик був». Відсторонено пробурмотів стрілець, а потім на наступному подиху не було жодного хлопчика. «Роланде?» Опинившись біля нього, вона обійняла стрільця за плечі і відчула, що він весь тремтить. «Роланде, що таке?» «Хлопчик», – відповів Роланд, звернувши до неї потьмарений напівсвідомий погляд. «Це хлопчик. Завжди тільки хлопчик». «Який хлопчик?» Несамовито закричав Едді. «Що за хлопчик?» «Вперед!» – сказав Роланд. «Цей світ не єдиний. Існують інші. Ізомлів». 11 Тієї ночі вони втрьох сиділи довкола величезного багаття, що його Едді з Сюзанною розклали на галявині, яку Едді називав «тиром». Узимку це місце, відкрите всім вітрам з долини, було б поганим для табору, але поки що тут було затишно. Едді вирішив, що в світі Роланда нині стояв кінець літа. Над їхніми головами цілими галактиками мерехтіло чорне небесне склепіння. Просто попереду, на півдні, за озером на яке перетворилася долина, Едді побачив, як над далеким невидимим горизонтом сходить стара матінка. Він глянув на скотцюрбленого біля вогнища Роланда, який, попри теплий вечір і жар багаття, загорнувся у три шкури. Неподалік стояла непочата тарілка з їжею. В руках він стискав якусь кістку. Едді знову подивився на небо і згадав історію, яку стрілець розповів їм із Сюзанною одного довгого дня, коли вони йшли, віддаляючись від узбережжя через Передгір'я, і нарешті потрапили до цього густого лісу, який тимчасово став їм пристанищем. «До початку часів, – розповідав Роланд, – стара Зоря і стара Матінка були юними і пристрасними молодятами, а тоді одного дня між ними сталася страшна сварка». Стара матінка, яку в ті давно минулі дні знали під справжнім ім'ям Лідія, застала старого зорю, котрого насправді звали Ейпон, з вродливою молодичкою на ім'я Касіопея. І ці двоє посварилися не на жарт. То була справжнісінька бійка, вони чубилися, тягали одне одного за коси, видряпували очі і били посуд. Так з одного черепка постала земля, з меншого уламку місяць, а воглинка з їхньої кухонної печі перетворилася на сонце. Врешті боги не витримали і втрутилися в сварку, аби Ейпон та Лідія в розпалі бійки не знищили все світу зародку. Нахабно повію Касіопею, через яку, власне, все і почалося. Ага, як же, завжди в усьому жінка винна, сказала Сюзанна в цьому місці. На віки віків прогнали в крісло качалку, зроблено з зірок. Та це не допомогло. Лідія була не проти почати все знову, але Ейпон виявився гордим і непоступливим. Ну, звісно, хто ж винен, як не чоловік, і собі пробурчаведді в цьому місті. Тож вони розлучилися, і тепер дивляться одне на одного зі змішаною ненавистю і жаданням через всипані зірками руїни, що лишилися після їхнього розлучення. «Ейпана по Лідії вже три мільярди років, як немає», – пояснив їм Стрілець. «Вони перетворилися на Стару Зорю і Стару Матінку, Північ та Південь, і тепер прагнуть одне одного, але водночас надто горді, щоби просити примирення. А Касіопея сидить собі збоку у своєму кріслі і регоче з них обох». Від м'якого дотику до руки Едді здригнувся. «Сюзанна, ходімо», – сказала вона. Нам треба його розговорити. Едді відніс її до вогню, обережно всадовив праворуч від Роланда, а сам сів з лівого боку. Роланд спершу подивився на Сюзанну і перевів погляд на Едді. «Як близько до мене ви посідали», – відзначив він. «Наче коханці чи наглядачі в темниці». «Час вже тобі з нами поговорити». Сюзаннин голос був низький, чіткий і мелодійний. «Якщо ми вже твої супутники, Роланде, а хоч не як так воно і є, то час тобі ставитися до нас як до супутників. Розкажи нам, що трапилося. І чим ми можемо цьому зарадити?» – закінчив Едді. Роланд глибоко зітхнув. «Я не знаю, з чого почати», – зізнався він. «У мене вже так давно не було супутників чи історії, яку можна розповісти». «Почни з ведмедя», – підказав Едді. Нахилившись уперед, Сюзанна торкнулася щелепо, яку Роланд тримав у руці. Ця річ лякала її, але вона все одно доторкнулася. «А закінчиш щось цим?» «Так». Роланд підніс щелепо до очей і якусь мить вивчав її, а потім кинув собі на коліна. «Нам доведеться про неї поговорити, правда ж?» Бо вона в основі всього. Але першим на черзі був ведмідь. 12. Цю історію мені розповідали, коли я був малим. Почав Роланд. У ті часи, коли все ще було новим, великі древні, то були не боги, а люди, що володіли знанням богів. Створили дванадцятьох вартових, щоб ті стояли на чатах біля дванадцяти порталів, які вели до нашого світу і за його межі. Час від часу я чув, що ці портали були природними утвореннями, як от сузір'я в небі чи бездонна тріщина в землі, яку ми називали могилою дракона. Бо через кожні тридцять-сорок днів звідти валила пара. Та інші люди, одного з них я пригадую особливо добре. Тобто був головний кухар у замку мого батька, чоловік наймення Гекс. Говорили, що ці портали створила не природа. Їх зробили самі великі древні, ще до того, як повісилися на петлі власної гордині і зникли з лиця землі. Гекс часто повторював, що створення 12-х вартових було останньою справою великих древніх. Їхньою спробою спокутувати велику кривду, якої вони завдали одне одному і самій землі Портали, задумливо умову Ведді Тобто двері, знов ми до них повернулися Ці двері, що, як ти кажеш, ведуть у світ і за його межі відкриваються в той світ, з якого прийшли ми з Як ті, що стояли на узбережжі? Не знаю, відповів Роланд на кожне моє окреме знання припадають сотні невідомостей. Вам обом доведеться з цим змиритися. Вона нас казали, світ зрушив з місця. Коли це сталося, світом наче пройшла велетенська хвиля, залишивши по собі тільки руїни. уламки, що схоже, часом складаються в карту. «Ну тоді подумай і спробуй здогадатися!» вигукнув Едді, і нотки неприхованої нетерплячки в його голосі підказали стрільцеві, що Едді ще й досі не розпрощався з думкою повернутися до свого власного і Сюзанненого світу. В ньому ще жевріла надія. «Не чіпляйся до нього, Едді!» – сказала Сюзанна. «Він не з тих, хто живе з догадами». «Неправда. Буває й таке, що він гадає», – на їхній подив відказав Роланд. Коли, крім здогадів, нічого іншого не лишається, він пробує здогадатися. Моя відповідь – ні. Я не думаю і не гадаю, що ці портали подібні до дверей на узбережжі. Я не вважаю, що вони ведуть до того місця чи часу, який ми могли б упізнати. По-моєму, двері на узбережжі, ті, що вели до світу, звідки ви прийшли, були наче вісь у центрі дитячої качалки. Знаєте, що це таке? Гойдалки? спитала Сюзанна і для наочності вгору вниз погойдала рукою. Так, задоволено підтвердив Роланд. Саме так. На одному боці цієї гойдодалки мої гойдалки. виправове, злегка всміхнувшись. Так, на одному боці моєка, на іншому Волтер, чоловіку чорному. Двері розташувалися в центрі. Їх породжувала напруга між двома долями, що вступили в протидію, а портали значно більші і за Волтера, і за мене, і за наше з вами маленьке братство. Ти хочеш сказати? несміливо спитала Сюзанна, що ті портали, які охороняють вартові, перебувають поза межами К, що вони зовнішні щодо К? «Я хочу сказати, що така моя думка». Він і собі трохи всміхнувся. В світлі багаття було видно, що губи стрільця розтяглися в подобі півмісяця. Такий мій здогад. Якусь хвилю він помовчав, а потім узяв свою палицю. Згрібшив в бік, то встикили мглиці, він накреслив палицею на землі таке коло. «І якщо ви глянете на екран, ви його побачите». Ось світ, яким мені його описували, коли я був малий. Знаки Ікс це портали, що стоять довкола вічного краю світу. Якщо домалювати шість ліній, що попарно з'єднають ці портали, ось так. І знову гляньте на екран. Він підвів очі. Бачите, ці лінії сходяться в центрі. Едді відчув, як шкіра на спині й ліктях вкривається сиротами, зненацька в роті пересохла. Це вона, Роланде, це... Роланд кивнув, та його видовжене вкрите зморшками обличчя залишалося незворушним. На перетині цих ліній знаходиться великий портал, так звана 13 -та брама, що править не тільки цим світом, а взагалі всіма світами. Він постукав кінчиком палиці по центру кола. Ось вона, темна вежа якою я шукав усе своє життя. 13. «Біля кожного з дванадцяти менших порталів великі древні виставили по вартовому», – підсумував Роланд. У часи свого дитинства я міг би назвати їх усіх, бо від няньки і кухаря Гекса вивчив на пам'ять віршики про них. Та дитинство відійшло в сиву давнину». Ясна річ, то був ведмідь і риба, лев, кажан і черепаха. Вона посідала визначне місце. Стрілець подивився в зоряне небо, чоло від глибокої задуми вкрилося зморшками, А потім неймовірно щаслива посмішка усяїла риса його обличчя, і він прочитав на пам'ять віршик. «Черепаху здоровенно уяви!» На собі вона тримає світ Людви. Думи її приязні линуть неквапливо і до всіх наставиться дуже шанобливо. Чує всі присяги на своїй спині, знає голу правду та не каже ні. Бо вона не в змозі щось перемінить та не забуває нас на жодну мить. Любить світ безмежний сушу і моря, і таке його ось мале, дитинча, як я. Роланд ніяково всміхнувся. Це мене Гекс навчив. Він співав цю пісеньку, помішуючи глазур для якогось торта, і зрідко простягав мені кінчик ложки, щоб я міг глизнути солодощів. Наша пам'ять дивовижна, чи не так? Та все одно, дорослішаючи, я поступово втрачав віру в існування вартових і почав вважати їх радше символами, ніж справжніми істотами. Схоже, я помилявся. «Я назвав його роботом», сказав – сказав Едді. але це не так. Сюзанна має рацію. Єдина кров, яка може витекти з робота, якщо в нього вистрелити, – це машинна улива». Знаєш, Роланде, цього ведмедя в моєму світі назвали б кіборгом, істотою, що є почасти машиною, а почасти організмом з плоті й крові. Було таке кіно, ми ж тобі розповідали про кіно, правда? Злегка всміхнувшись, Роланд кивнув. Так от цей фільм називався Робокоп, його герой не надто відрізнявся від ведмедя, якого вколошкала Сюзанна. А звідки ти знав, куди вона має стріляти? Це я пригадав зі старих казок, які розповів мені гекс. «Якби я покладався на байки своєї няньки, то Теді зараз відпочивав би водмедя в пузі». «Цікаво. Розгубленим діткам у вашому світі хто-небудь радить обдумувати те, що вони чують?» «Так», – сказала Сюзанна. «А ж!» «А ще в нашому світі є один вираз. Він походить з оповіді про вартових. Кажуть, що кожен вартовий носив зовні ще один мозок. У капелюсі». Кивнувши на них неймовірно зацькований погляд, він знову всміхнувся. «Але ж на капелюх це було не надто схоже, так?» «Так», – відповів Едді. «Але, на щастя, для нас казка виявилася досить зрозумілою». «Зараз я думаю про те, що шукав одного з вартових від самого початку своєї подорожі», – зізнався Роланд. «Коли ми знайдемо портал, який охороняв Шадрик, це має бути легко». «Просто підемо тим шляхом, яким він сюди прийшов, то в нас нарешті з'явиться путь. Ми станемо спинами до порталу, а тоді підемо вперед. У центрі кола вежа!» Едді розстелив булорота, аби сказати... «Ну що ж, тоді поговоримо про цю вежу. Давай раз і назавжди з'ясуємо, що воно таке і що воно означає. А найважливіше, що станеться з нами всіма, коли ми туди врешті-решт допхаємось?» Але з вуст не злетіло ані звуку, і за мить він стули в рота. Час був невдалий, надто зле зараз Роландові, Тільки не зараз, коли в пітьмі жевріє лише іскорка їхнього багаття, і тільки вона тримає ніч на припоні. А зараз перейдімо до другої частини, змучено сказав Роланд. Я нарешті знайшов свою путь. Після всіх тих довгих років знайшов, але, схоже, я починаю втрачати розум. Я відчуваю, як він рипить і кришиться під моїми ногами, наче крутий насип розмитий дощами. Це моя спокута за те, що дозволив упасти в прірву і розбитися на смерть хлопчикові, якого ніколи не існувало. І в цьому я бачу дію, К. «Хто цей хлопчик Роланда?» – спитала Сюзанна. Роланд глянув на Едді. «Ти знаєш?» – Едді заперечно похитав головою. Але ж я говорив про нього. Я марив про нього в розпал лихоманки, коли смерть дихала мені в потилицю». Раптом голос стрільця піднявся на і він так гарно відтворив голос Едді, що Сюзанна відчула укол забобонного страху. «Якщо ти не перестанеш варнякати про того клятого малого Роланда, я заткну тобі рота твоєю ж сорочкою. Мене вже нудить від нього!» «Пам'ятаєш, як ти це сказав, Едді?» Едді замислився, коли вони вдвох на силу просувалися узбережжям від дверей з написом «В'язень» до дверей з написом «Дама Тіней». Роланд говорив про тисячі речей і в своїх підігрітих лихоманкою монологах згадував тисячі імен. Алан, Корт, Джеймі Декері, Кадберт, це ім'я звучало частіше, ніж усі інші Гекс, Мартін, а може, Мартен, як тварина, Волтер, Сюзанна, навіть якогось чувака з неймовірним ім'ям Золтан. Едді страшенно втомився від розповідей про цих людей, яких він ніколи не знав, і не мав жодного бажання познайомитися. Але, звісно, річ на той час Едді сам мав деякі проблеми. Він потерпав від героїнової ламки і грандіозного розладу біоритмів через те, що вони лишилися тільки вдвох. І якщо вже бути чесним, то він здогадувався, що Роландові так само остогідли абстинентні казки Едді про їхні згенрі дитинства і обепільне перетворення на наркоманів, як і Едді Роландові байки. Але він не міг пригадати, щоб казав Роландові, буцімто заткне йому рота сорочкою, якщо той не перестане потякати про якогось хлопця. «Не пам'ятаєш?» – спитав Роланд. «Гід нічого не пригадуєш». Якийсь спомин наче заворушився всередині. Ледь відчутне ворушіння, наче відчуття дежавю, що виникло тоді, коли він побачив рогатку, сховану всередині шматка деревини, який стирчав з пенька». Едді спробував ухопитися за цей спогад, але він зник. І він вирішив, що спогаду взагалі не було. Він просто хотів його знайти, аби заспокоїти Роланда, бо той так зле почувався. «Ні», – сказав він, – «вибач, друже». «Але я точно казав тобі». Роландів голос звучав спокійно, але під ним червоною ниткою пульсувала наполегливість. Хлопчика звали Джейк. Я приніс його в жертву, вбив його, щоб нарешті наздогнати Волтера і змусити його заговорити. Я вбив його в підгірному краї. Що до цього Едді вже почувався впевненіше. Ну, може, так і було, але ти мені не так усе розповідав. Ти казав, що йшов під горами сам, а деякий час їхав на якійсь ульотній дрезині. Коли ми йшли узбережжям, ти дуже багато про це гомонів, Роланда. Про те, як страшно там було самому. Я пам'ятаю, але я ще розповідав тобі про хлопчика. Про те, як він упав з моста в прірву. І різниця між цими двома споменами роздирає мені свідомість. Нічого не розумію, стривожено втрутилася Сюзанна. Здається, сказав Роланд. Я починаю розуміти. Він підкинув у багаття дров, здійнявши в темне небо стовпи червоних іскор, і знову сівся між Еддій Сюзанною. Я розповім вам правдиву історію, сказав він, а потім розкажу історію, яка не відповідає дійсності, але мала б бути істиною. У прайстауні я купив мула, і коли ми з ним нарешті дісталися Тала. Містечка на кордонній пустелі. Тварина була ще бадьорою. 14. Так Стрілець почав оповідати недавні події, що трапилися з ним на довгому шляху до вежі. Окремі у рибки цієї історії Едді вже чув, але слухав захоплено, так само як і Сюзанна, для якої вся ця оповідь була новою. Стрілець розповів їм про бар, в кутку якого вічно тривала гра гляньте. Про піаніста наймення Шеб, про жінку зі шрамом на лобі, яку звали Еллі, також про мертвого травоїдника Норта, якого повернув до безрадісного життя чоловіку чорному. Він розповів їм про Сильвію Підстон, втілення релігійного фанатизму, і останню апокаліптичну бійню, у якій він, Роланд Стрілець, перестріляв усіх чоловіків, жінок і дітей того містечка. «Ніфіга собі!» – тихим, тремтливим голосом сказав Едді. «Тепер зрозуміло, чому в тебе лишилося так мало набоїв, Роланда». «Цить!» – цикнула на нього Сюзанна. «Нехай він договорить!» і далі розповідав так само незворушно, як і перетинав пустелю, проминувши хатину останнього поселянина, молодого чоловіка зі сплутаним волоссям кольору полуниці, що доходило йому мало не до пояса. Він розповів їм про те, як здох його мул, і як Золтан, домашній круг поселянина, виклював мулові очі. Розповів про довгі дні і короткі ночі пустелі, про те, як йому слугували дороговказом холодні рештки Волтерових багать, і як він, повертаючись і помираючи від спраги, нарешті дістався при дорожньої станції. Вона стояла порожня. Гадаю, на тій станції було порожньо ще з тих часів, коли он той ведмідь-велетень був іще новим новісіньким. Я перебув там ніч і рушив далі. Так і було, але зараз я розповім вам іншу історію. «То яка не сталася насправді, але мала б статися?» – спитала Сюзанна. Роланд кивнув. «Оцій вигаданій історії...» Оці небелиці, стрілець на ім'я Роланд зустрів на придорожній станції хлопчика, якого звали Джейк. Цей хлопчик був із вашого світу, і жив він десь між 1987-м, з якого походить Едді, і 1963 роком Одетти Голмс. Едді від цікавості аж нахилився вперед. «А в цій історії є двері, Роланде? Двері з написом «Хлопчик» або що?» Роланд заперечно похитав головою. Хлопчик переступив поріг смерті. То були його двері. Коли він йшов до школи, один чоловік, я думав, що це Волтер, зіштовхнув його на дорогу під колеса машини. Він почув, як цей чоловік сказав щось на зразок «Пустіть, я священник». Джейк справді бачив цього хлопчика. Хай навіть лише одну мить, а потім опинився в моєму світі. Стрілець замовк, дивлячись на вогонь. А тепер я на хвилину хочу облишити цю історію про хлопчика, якого насправді ніколи не було, і повернутися до реальних подій. Згода. Едді і Сюзанна обмінялися зачудованими поглядами, і Едді зробив жест рукою, що мусив би означати... Та будь ласка, не соромся. Як я вже сказав, придорожня станція стояла порожня. Однак там була справна колонка. Вона стояла в глибині стайні, де тримали поштових коней. Я знайшов її на слух, але навіть якби вона працювала без звуку, то все одно не сховалася б від мене. Я нюхом відчував воду. Провівши досить часу в пустелі, помираючи від спраги, людина здобуває це вміння. Чути воду. Тож я напився і заснув. Прокинувшись, знову пив. І хотів одразу вирушати в путь. Мене ж лихоманило від потреби йти далі. Ті ліки, які ти мені приніс зі свого світу, то ястин, чудова річ, Едді. Але існують різновиди лихоманки піддатні жодним лікам. І мене спалювала саме така лихоманка – я знав, що моє тіло потребує спочинку, та довелося зібрати в кулак кожну дрібку сили волі, щоб змусити себе залишитися ще бодай на одну ніч. До ранку я відпочив, тож наповнив свої бурдюки і пішов далі. На станції я не взяв нічого, крім води. Це найважливіше з усього, що сталося насправді. Сюзанна озвалася до нього своїм найрозсудливішим, найприємнішим голосом. Голосом Одетте Голмс. «Гаразд, це те, що відбувалося насправді. Ти наповнив бурдюки і рушив далі. А тепер розкажи нам решту. Те, чого не було, Роланде?» Стрілець на мить поклав щелепну кістку на коліна, стис руки в кулаки і потерними очі. Жест вийшов на диво дитячим – Потім він знову вхопив кістку, наче вона додавала йому хоробрості, і продовжив свою розповідь. «Я загіпнотизував хлопчика, якого насправді не було», – сказав він. «За допомогою свого патрона. Цього фокуса я навчився багато років тому. І від кого б ви думали? Від Мартена, придворного чарівника мого батька. Хлопчик ідеально для цього підійшов». У транці він розповів мені про обставини своєї смерті, так, як я їх виклав вам. Я не хотів завдати хлопцеві болю чи змусити нервуватися, тож, розпитавши про все, що зміг, я наказав йому забути все про свою смерть, коли він прокинеться. «А кому б таке сподобалося?» – пробурматів Едді. Роланд кивнув. «Справді, кому?» Із трансу хлопчик перейшов просто в стан природного сну. Я теж заснув. А коли ми прокинулися, то я розповів йому, що збираюся впіймати чоловіка в чорному. Він знав, про кого йдеться. Волтер теж зупинявся на придорожній станції. Джейк сховався від нього, бо злякався. Я впевнений, Волтер знав, що він там, але йому було вигідно вдавати, ніби йому невідомо про присутність малого. Він залишив хлопчика наче пастку для мене. Я запитав його, чи є тут якісь харчі. Мені здавалося, що мусять бути. Хлопчик мав досить здоровий вигляд. Крім того, пустельний клімат ідеально підходить для збереження їжі. У нього виявилося трохи в'яленого м'яса. Ще малий сказав, що там є льох, але він туди не спускався, бо було лячно. Стрілець похмуро подивився на них. І правильно що боявся там я знайшов харчі, а ще велемовного демона. Едді подивився на щелепу, і його очі повільно розширилися. На її древніх вигинах і зловісних зубах танцювали помаранчеві відблиски полум'я. «Велимовного демона? Ти маєш на увазі цю штуку?» «Ні», – сказав він. «Так, і те, і те водночас. Слухай, і ти зрозумієш». Стрілець розповів їм про нелюдські стогони, що лунали в погребі з-під землі, про струмок піску, що його він побачив між двома старовинними блоками, з яких була складена стіна льоху. Розказав про те, як підходив до отвору, що розширювався в стіні, а Джейк кричав йому «Піднімайтеся!». Роланд наказав демону говорити, і демон заговорив. Голосомеллі, жінки зі шрамом на лобі, жінки, що тримала бар у таллі. «Не поспішай, іди повільно повз буєрак стрільцю». Поки ти мандруєш із хлопчиком, чоловік у чорному тримає твою душу в кишені. «Бує раки?» – вражено спитала Сюзанна. «Так». Роланд пильно поглянув на неї. «Тобі це слово щось каже, так?» «Так і ні». Вона говорила дуже неохоче. Частково здогадувався Роланд, це пояснювалося простим небажанням говорити про речі, які завдавали їй болю. Але він думав, що в основі лежало бажання Сюзани не робити ще більшої плутанини там, де вона вже є. Вона не хотіла казати більше, ніж насправді знала. Він захоплювався цим. Він захоплювався нею. «Розкажи тільки те, в чому впевнена», – попросив Роланд. «Не більше». «Добре. Буїракет – це місце, про яке знала Детта Волкер. Вона думала про нього». Це жаргонне слівце, підслухане з розмов дорослих, коли вони сиділи на ганку, дудлячи пиво і згадуючи минуле. Воно означає недобре місце, чи місце, куди викидають різний непотріб, або й те, і те разом. Було щось таке в цих буєраках, в самій ідеї буєраків, що притягувало дето. Що саме не питайте, бо, можливо, я колись це знала, а потім забула. А згадувати не хочу». Дета вкрала в моєї синьої тітки порцелянову тарілку, то, що батьки подарували їй на весілля, і віднесла її до буєраків. Своїх буєраків, щоб там розбити. То був гравійний кар'єр, куди скидали сміття, сміттєзвалище. Пізніше вона часом зваблювала хлопців у придорожніх закусочних. Сюзанна схилила голову, її губи стислися у вузеньку смужку». Але за мить вона знову підвела очі і продовжила розповідь. Білих хлопців. А коли вони відводили її до своїх автомобілів на стоянці, то вона спочатку розпалювала їх, а потім тікала. Ці стоянки, вони теж були боєраками. Небезпечна гра, але вона була досить молода, моторна і досить зла, щоб грати в цю гру, відриваючись на повну котушку. Ще пізніше в Нью-Йорку вона робила виласки в магазини і крала різний крам. Ну, ви знаєте, обидва знаєте, завжди лише дорогі магазини Мейсі, Гімбл, Блунінгдейл і красти дрібнички. Готуючись до таких веселощів, вона думала піду сьогодні в бойовики, підсуплю пару витребеньок для білих щось таке особливе стирю і розтращу нафіг. Сюзанна замовкла, дивлячись на вогонь, її губи тремтіли. Коли вона знову роззирнулася, Роланд побачив, що в її очах стоять сльози. Я плачу, але нехай це не вводить вас в оману. Я пам'ятаю, як робила всі ці речі, і пам'ятаю, що це давало мені насолоду. Здається, я плачу тому, що знаю. Якби все склалося інакше, я б робила це знову і знову. Схоже, до Роланда частково повернулася його колишня незворушність, його моторошна рівновага. У моєму краї є таке прислів'я, Сюзанно. Мудрий злодій завжди при грошах. Не бачу нічого мудрого в тому, аби красти біжутерію, відрізала вона. А тебе хоч разу піймали? Ні. Він розвів руками жестом промовляючи, ото ж бо й воно. То для де ти волкер, боїраки були недобрими місцями? спитав Едді. Так, бо я відчуваю, що тут щось не те. Поганими і добрими водночас то були осередки сили, місця, де вона поновлювала сили, мабуть, можна так це назвати. «Але також то були втрачені місця. Проте все це не стосується Роландового хлопчика-примари, чи не так?» «Можливо, що й так», – відповів Роланд. «Бачте, в моєму світі теж були боєраки. Для нас це слово також було жаргонним, і значення у них дуже подібні». «А що воно означало для тебе і твоїх друзів?» – спитав Едді. «Значення трохи різнилося, залежно від місця і ситуації». Могло означати помийну яму, будинок розпусти, чи місце, куди чоловіки приходили грати в азартні ігри, чи пожувати чортового зілля. Але найпоширеніше з відомих мені значень водночас найпростіше. Він подивився на них обох. «Буєраки – це місце, де панує скорбота», – сказав він. «Буєраки – це спустошена земля». 15. Цього разу дрову вогонь підкинула Сюзанна. Стара матінка на півдні палала яскравим світлом і не мерехтіла. Ще зі школи Сюзанна знала, що це означає. То планета, а не зірка. Венера, подумала вона, чи та сонячна система, до якої належить цей світ, інакша, як і все навколо. На неї знову накотило відчуття нереальності. Відчуття, що все це, напевно, лише сон. Продовжуй, сказала вона. Що було після того, як голос попередив тебе про буєраки і хлопчика? Я просунув руку в дірку, звідки сипався пісок. Мене навчили робити так, якщо станеться щось подібне. Я видобув звідти щелепу, та не цю. Та щелепа, яку я витяг зі стіни на придорожній станції, була набагато більшою. Я майже не маю сумнівів у тому, що вона належала комусь із великих древніх. «А що сталося з тією?» – тихо спитала Сюзанна. «Одного вечора я дав її хлопчикові», – сказав Роланд. Вогонь забарвив його щоки в жовто-гарячі тони. На обличчі танцювали тіні. Для захисту. Як талісман. А потім зрозумів, що вона відслужила своє і викинув її геть. «А чи я ж тоді ще липав тебе в руках, Роланде?» – спитав Едді. Роланд підняв кістку вгору. Довго й задумливо її роздивлявся, а тоді впустив на коліна. «Пізніше, після Джейка, коли він помер, я наздогнав чоловіка, на якого полював». «Волтера», – сказала Сюзанна. «Так, ми побалакали. Я і він». Ми довго розмовляли, аж ось я заснув, а коли прокинувся Волтер був мертвий. Мертвий уже сотні років, якщо не більше, від нього не лишилося нічого, крім кісток, що саме по собі відповідало ситуації, бо ми розмовляли в місті для кісток. Ого, мабуть, балачка таки була довгою, сухо сказав Едді. Почувши це, Сюзанна трохи насупила брови, але Роланд лише кивнув. «Дуже-дуже довго», – підтвердив він, дивлячись на вогонь. «То ти вирушив у ранці і вже ввечері був біля Західного моря», – сказав Едді. «І тієї ночі повилазили у Мару монстри, так?» Роланд знову кивнув. «Точно. Але перш ніж залишити місце, де ми з Волтером розмовляли, чи спали, чим би не була наша балачка», «Я вийняв з його черепа цю кістку». Він підняв щелепу, і помаранчеве світло знову ковзнуло по зубах. «Волтерова щелепа», – подумав Едді, і його пройняв холодок. «Щелепа чоловіка в чорному?» «Пригадай, це люби, Едді, наступного разу, коли почнеш думати, що Роланд начебто свій хлопець. Він весь час носив її з собою, наче якийсь людожерський трофей». «Господи! Я пам'ятаю, про що подумав, коли взяв її», – сказав Роланд. «Дуже добре пам'ятаю. Це єдиний мій спогад з того часу, який мене не підводить. Я подумав, дарма я викинув те, що знайшов, коли зустрів хлопчика. Це призвело до нещастя. Ось їдна заміна. Але тієї миті я почув сміх Волтера. Його неприємний, схожий на хихотіння сміх. І голос його теж долинув до моїх вух. Що він сказав? спитала Сюзанна. Пізно, стрільцю, відповів Роланд. Ось що він сказав. Пізно, І тепер нещастя, пересліду... І тепер нещастя переслідуватимуть тебе до кінця віків. Це ка. Твоя... 16. — Гаразд, — нарешті промовив Едді. — Основний парадокс мені зрозумілий. Твоя пам'ять роздвоїлася. — Не роздвоїлася. Подвоїлася. — Добре, але це ж майже одне і те саме. Хіба ні? Вхопивши якусь гілочку, Едді накреслив на землі невеликий малюнок. — А малюнок ви знаєте, де шукати. Він торкнувся лінії ліворуч. — Це твоя пам'ять до того, як ти потрапив на придорожню станцію. Суцільна лінія. Едді торкнувся лінії праворуч. А це вона ж після того, як ти вийшов на дальньому боці гір у місті для кісток, в тому місці, де на тебе чекав Волтер, також суцільна лінія. Так. Тепер Едді спочатку показав на середину малюнка, а потім обвів її нерівним колом. І знову ж таки малюнок на екрані. Ось що тобі треба зробити, Роланда. Викресити цю роздвоєну лінію, побудувати навколо неї загорожу в свідомості, а потім забути, бо цей період нічого не означає, нічого не може змінити, він минув, він пройдений Але ж ні, Роланд підняв кістку Якщо мої спогади про хлопчика Джейка не справжні, а я знаю, що це так, то звідки в мене це? Я взяв її замість тієї, яку викинув, проте та, яку я викинув, походила з льоху на придорожній станції. А якщо вже бути до кінця вірним тій лінії оповіді, в якої я не маю жодних сумнівів, то я ніколи не спускався в льох. Я ніколи не розмовляв із демоном. Я пішов далі сам один, запасшись прісною водою, та й по всьому. «Роланде, послухай мене», – наполегливо в Ведді. Якби та щелепа, яку ти зараз тримаєш, була знайдена на придорожній станції, то одне. Але хіба не може бути так, що тобі все примарилося? Придорожня станція, хлопчик, велимовний демон, а потім ти, можливо, взяв Волтерову у щелепу, бо... «Нічого мені не примарилося», – сказав Роланд. Він дивився на них обох своїми світло-блакитними очима снайпера, а потім зробив те, чого жодне з них від нього не сподівалося. Едді міг би заприсягтися, Роланд де сам не знав, що він на таке здатний. Він укинув щелепу у вогонь. 17. Деякий час кістка просто лежала в багатті. Білі мощі вигнуті в примарній напівусмішці. А потім зненацька спалахнула червоним вогнем, заливши всю галявину сліпучо порпуровим світлом. Скрикнувши, Едді та Сюзанна позатуляли очі руками, щоб захиститися від того пекучого обрису. Кістка на очах змінювалася, не плавилася, а саме змінювалася. Зуби, що стирчали з неї на кшталт могильних каменів, почали зливатися в єдине ціле. М'який вигін верхньої дуги розпрямився і на кінчику став гострим. Опустивши руки на коліна, Едді з відвислою щелепою дивився на кістку, яка кісткою більше не була. Тепер вона мала колір розпеченої сталі. Зуби набули форми трьох перевернутих літер «В» і крайня була більшою за бічні. І тут Едді зрозумів, на що прагне перетворитися щелепа. Так само, як побачив рогатку в шматку дерева, який стирчав із пенька. Йому здалося, що це ключ. «Ти мусиш запам'ятати його обрис?» – гарячково подумав Едді. «Мусиш, мусиш!» Його очі відчайдушно намагалися зберегти відбиток контуру. Три літери Ві – та, що в центрі більша і глибша за дві з боку. Три зарубки, а та, що ближче до краю з карлючкою, що нагадувала малу літеру «С». Потім обриси предмета в полум'ї знову змінилися. Кістка, яка спершу стала чимось на кшталт ключа, тепер згорнулася до середини і почала розходитися концентричними колами яскравих пелюсток, що перекривали одна одну і складалися, нагадуючи небо влітку опівночі. Темна й оксамитова без місяця. На якусь мить перед очима Едді постала троянда, урочиста троянда, що можливо розквітла десь на зорі першого дня цього світу. Бездонна краса, непідвладна часові, очі побачили, і серце розкрилося. Здавалося, з мертвого Роландового артефакту ринули назовні вся любов і все життя світу. Вони були там, у вогні, палаючи переможним полум'ям і дивовижною недовершеною нескореністю, вигукуючи щовічай це міраж, а смерть – лише сон. «Троянда», – заплутавшись, подумав він, – «спершу ключ, потім троянда». «Узри, узри, як відкривається путь до вежі!» З багаття пролунав глухий кашель і назовні вирвався сніп іскор. Полум'я стрімко зринуло в зоряне небо, а Сюзанна скрикнула і відкотилася від вогню, збиваючи рукою помаранчеві іскри з сукні. Та Едді навіть не ворухнувся. Він сидів прикутий до місця своїм видінням, захоплений тим пишним і жахливим дивом. І незважав на розпачений попіл, що танцював на його шкірі. Потім полум'я втихомирилося, кістка зникла, ключа не було, Троянда пропала. Запам'ятай, подумав Едді, запам'ятай ту троянду і форму ключа. Сюзанна схлипувала від шоку і переляку, але він, на якийсь час забувши про неї, підібрав палицю, якою вони з Роландом обидва малювали. Рука тремтіла, але Едді спромігся відтворити на землі обрис. А я його заскрінив і показую вам. 18. «Навіщо ти це зробив?» – врешті-решт спитала Сюзанна. «Навіщо? Бога ради! І що то було?» Минуло 15 хвилин. Вогонь ніхто не підтримував, тож багаття зараз горіло слабо. Розкидані вуглинки затоптали, чи вони згасли самі. Едді сидів тримаючи дружину в обіймах, а Сюзанна обперлася спиною йому на груди. Роланд приліг на бік, підібгавши коліна до грудей, і понуро дивився на помаранчеві жаринки. Наскільки зрозумів Едді, ніхто, крім нього, самого не бачив, як змінилася кістка. І Роланд і Сюзанна бачили, як вона розгорілася з неймовірною силою. А стрілець ще й бачив вибух. Назовні чи всередину. Останнє здавалося Едді ймовірнішим, зважаючи на те, що відкрилося його очам. Та й по всьому... Можливо, це йому лише здалося. Часом Роланд тримав усе в собі, а коли вирішував розіграти карту, уникаючи ризику, то робив це справді дуже обережно. Едді знав це з власного гіркого досвіду. Поміркувавши над тим, чи не розповісти їм про те, що бачив, або йому так здалося, він вирішив притримати карту. Принаймні, поки що. Від самої щелепи не лишилося і сліду, жодної скалки. «Я зробив це тому, що в моїй голові пролунав голос, який наказав мені так вчинити», – відповів Роланд. «Голос належав моєму батькові. Усім моїм батькам. Зачувши такий голос, ти мусиш негайно підкоритися. Непокора немислима. Мене так виховали. Про те, що це було, нічого не можу сказати. Принаймні зараз». Знаю тільки те, що кістка сказала своє останнє слово. Я носив її з собою саме для того, щоб його почути. Або побачити, подумав Едді. І знову. Запам'ятай, запам'ятай цю троянду. І форму ключа не забудь. Та ми мало не підсмажилися. Сюзаннин голос звучав втомлено і роздратовано. Роланд похитав головою. «Як на мене, то це було більше схоже на ті порохові забавки, які барони часом запускали в небо під час учт на честь кінця року. Яскраві, дивовижні, але нічого небезпечного». Раптом у Едді з'явилася одна ідея. «А як роздвоєність у твоїй свідомості, Роланде? Вона зникла? Зникла, коли кістка вибухнула? Чи що там з нею сталося?» Він був майже впевнений, що так і було. В кіно показували, що шокова терапія практично завжди спрацьовувала. Та Роланд заперечно похитав головою. Сюзанна поворухнулася в обіймах Махедді і змінила положення. «Ти казав, що починаєш помало розуміти». Роланд кивнув. «Здається так. Якщо мій здогад правильний, то я боюся за Джейка». «Де б він не був, у який би час його не занесло, я боюся за нього». «Тобто?» – спитав Едді. Роланд підвівся, підійшов до свого згортка шкур і почав їх розстеляти на землі. «Годі вже на сьогодні історії хвилювань. Час спати. Вранці ми підемо шляхом, що його лишив по собі ведмідді, спробуємо знайти портал, який він охороняв. Дорогою я розповім вам усе, що знаю, і про все, що сталося». І, по-моєму, відбувається досі. Сказавши це, він загорнувся в стару ковдру і нову ленячу шкуру, відкотився подалі від багаття і затих. Едді і Сюзанна умостилися разом. Впевнившись, що стрілець уже напевно, заснув, вони кохалися. Лежачи без сну, Роланд чув, як вони вовтузяться, і чув їхню розмову після любощів. Переважно вона точилася довкола нього. Він лежав тихо і незмигно дивився в темряву ще довго після того, як вони змовкли, і їхнє рівне дихання злилося в одну просту ноту. Він думав про те, як чудово бути молодим і закоханим. Це прекрасно навіть тут, хоч цей світ і перетворився на цвинтар. Радійте поки можете, подумав стрілець, бо попереду на нас знову чекає смерть. Ми опинилися на березі кривавого струмка, і я не маю жодних сумнівів у тому, що він приведе нас до такої самої річки, а ріка впадає в океан. У цьому світі могили роззявили пащі, і мертві не сплять спокійно. Коли на сході почала займатися зоря, він заплющив очі, трохи заснув, і йому наснився Джейк. 19 Едді теж бачив сон. У цьому сні він був у Нью-Йорку і йшов другою авеню, тримаючи в руці якусь книжку. Стояла весна, тепле повітря міста було насичене пахощами цвіту, і душа Едді защеміла від туги за домом, наче м'язу, якому глибоко застряг риболовний гачок. «Насолоджуйся цим сном, ми не дозволяємо швидко скінчитися», – подумав він. «Смакуй його, бо це єдина твоя можливість потрапити до Нью-Йорка. Ти не можеш повернутися додому, Едді. Це вже минуле». Він подивився на книжку і був украй здивований, побачивши заголовок. «Ти не можеш повернутися додому». Автор Томас Вулф На темно-коричневій обкладинці було витиснено три предмети – ключ, троянду і двері. Едді зупинився, розкрив книгу і прочитав перший рядок. «Пустеле утікав чоловік у чорному», – написав Вулф. «І його переслідував стрілець». Едді закрив книжку і пішов далі. Зараз близько дев'ятої ранку, визначив він. Можливо, дев'ята тридцять. Транспорту на другій авеню було мало. Таксі сигналили і перескакували з ряду в ряд, а сонце вигравало в них на лобовому склі і ясно жовтих боках. На розі другої і п'ятдесят другої жебрав якийсь волоцюга, і Едді кинув йому на коліна книжку в червоній обкладинці. Він помітив, також без здивування, що жебрак той Енріко Балазар. Він сидів, схрестивши ноги перед кремничкою з чаклунським начинням. Вивізка у вітрині проголошувала, що це Дім Карт, І на розкладці всередині виднілася вежа, побудована із карт Таро. На її верхівці стояв іграшковий Кінг Конг, на голові велетенської мавпи росла крихітна антенна Радара. Едді неквапом пішов далі, прямуючи до центру міста, повз нього пропливали дорожні знаки. Щойно побачив крамничку на розі другої, і 46-ї він зрозумів йому сюди. Так. подумав Едді, і на нього накотило відчуття колосального полегшення. Я прийшов. «Це саме те місце». Вітрина була вщерть забита підвішеними шматками м'яса і сирами. «Вишукані делікатеси від Тома та Джері», – проголошувала вивіска. «Ми знаємося на закусках для вечірок». Поки Едді стояв зазираючи всередину, заріг завернув хтось, кого він знав. То був Джек Андоліні в костюмі трійці кольору ванільного морозива. В лівій руці Джек тримав чорний ціпок. Половини обличчя в нього не було. Її відчахнули у омару монстрів. Уперед, Едді, сказав Джек, проходячи повз нього. Цей світ не єдиний, існують інші, а той дубаний поїзд їх усі об'їжджає. Не можу, відповів Едді. Двері замкнені. Він не знав, звідки це знає, але знав, не було й тіні сумніву, що він знає. «Диде -ди чам, даде -ди чем, не хвилюйся, ти з ключем», – сказав Джек не озираючись. Едді опустив очі і побачив, що справді тримає ключ, на вигляд примітивний, з трьома гострими виїмками схожими на перевернуті літери «Ві». «Весь секрет в тій маленькій карлючці на кінці останньої заглибини», – подумав він. Ступивши під навіс вишуканих делікатесів від Тома та Джері, Едді вставив ключ в замкову щілину. Він легко повернувся. Едді, відчинивши двері і переступивши поріг, опинився на величезному відкритому полі. Він озирнувся через плече і побачив транспорт, який поспішав другою авеню. І тут двері, хряснувши, зачинилися і впали. Позаду них не було нічого. Геть нічого. Едді розвернувся, щоб ознайомитися із новим довкіллям, і побачене спершу перелякало його на смерть. Поле було темно пурпурового кольору, наче на ньому відбулася якась грандіозна битва, і земля так просякла кров'ю, що її вже нікуди було всотувати далі. Але потім він збагнув, що бачить не кров, а троянди. І його знову охопило змішане відчуття радості і тріумфу, від чого серце так шалено закалатало, що Едді перелякався, якби воно не вибухнуло. Він переможно підняв стиснуті кулаки високо над головою, та так і застиг. Поле простиралося набагато милі, попереду здіймалося на пологий схил, а на обрії був ваніла темна вежа. То була колона з глухого каменю, що стриміла в небо, та так високо, що Едді ледве міг розглядіти верхівку. Її фундамент, оточений кричуще червоними трояндами, був гігантським, титанічним за масою та розмірами. Та все ж, в міру того, як вежа поступово звужувалася вгорі, вона виглядала напрочуд витончена. Камінь, з якого вона була збудована, був не чорним, яку являв собі Едді, а попелястим. Вузькі бійниці марширували по спіралі вгору. Під вікнами, здіймаючись дедалі вище і вище, йшли нескінченні гвинтові сходи з каменю. Вежа була впосадженим у землю темно-сірим знаком оклику, що здіймався над полем криваво-червоних троянд. Небесне склепіння понад нею було блакитним, але по ньому бігли пухкі летючі хмарки, схожі на кораблі під вітрилами. Вони нескінченним виром кружляли над верхівкою темної вежі. Яка краса, захоплено подумав Едді. Яка краса і дивовижа. Але відчуття радості й тріумфу випарувалося. Натомість з'явилася надзвичайна слабкість і передчуття неминучої загибелі. Він подивився навколо і зненацька з жахом зрозумів, що стоїть у тіні вежі «Ні, не просто стоїть. Він живцем у ній похований». Він закричав, але його крик поглинув гучний золотистий спів якогось величезного рогу. Звук линув з верхівки вежі. Здавалося, він заповнює собою весь світ. І поки попереджувальна нота ширилася над полем, де він стояв, з усіх вікон, що оперізували вежу, ринула чорнота. Вихлюпуючись із вікон, вона стрімко пливла в небо довгастими потоками, що сходилися докупи і утворювали чорнильну пляму, яка невпинно росла На хмару це не було схоже, а більше скидалося на пухлину, навислу над землею Пляма затулила собою небо, і Едді побачив, що насправді то не хмара і не пухлина, а мара Якийсь понурий циклопічний привид, що летів просто до того місця, де він стояв Тікати від звіра, що збирався воєдино в небі над полем троян, сенсу не було. Все одно він наздожене, схопить Едді і понесе його геть. Привиду в'язнить його в темній вежі, і світло цього світу згасне для нього назавжди. У темряві утворилися прорізи, і зараз на нього дивилися страховинні очі, що не належали людині. Кожне око було розміром з ведмедя Шардика, який лежав мертвий у лісі. Очі були багряні. Багряні, як троянди. Багряні, як кров. У вухах прогримів мертвий голос Джекан «Тисяча світів, ведді, Десять тисяч! І той поїзд об'їздить кожен світ окремо, якщо ти зможеш його запустити». А навіть якщо зможеш, то вважай, що проблеми в тебе тільки починаються Бо та бляшанка вперта, мов, віслюк і весь час прагне заглухнути Джеків голос став механічним, монотонним Впертий, мов, віслюк, Едді, прагне заглухнути, заглухнути. Краще повір, цей віслюк Вимикаюся, повна зупинка через годину шість хвилин у вісні Едді підняв руки, щоб затулити ними очі. «Двадцять!» І прокинувся, сидячи рівно біля згаслого вогнища. Він дивився на світ крізь розчепірені пальці. Той голос досі рокотів у нього в вухах. Голос безжального командира загону спецпризначення, який волав у мегафон. «Небезпеки немає! Повторюю, небезпеки немає!» П'ять суб'ядерних акумуляторів у стані спокою, два суб'ядерних акумулятори у фазі гальмування, один суб'ядерний акумулятор працює на 2% від загальної потужності. Ці акумулятори нічого не варті. Повторюю, ці акумулятори нічого не варті. Повідомте про їх розташування в північний центр позитроніки ЛТД. Зателефонуйте за номером 1944. Кодове слово для цього пристрою шардик. «Обіця новинагороду! Повторюю! Обіця новинагороду!» Голос стих. Едді побачив Роланда, що стояв на краю галявини, тримаючи на згині ліктя Сюзанну. Вони вдивлялися туди, звідки лунав голос. Щойно запис почав прокручуватися знову, Едді нарешті спромігся струсити з себе морозні рештки нічного жахіття. Він підвівся і приєднався до Роланда і Сюзанни, думаючи про те, скільки століть минуло від тоді, як записали це оголошення, запрограмоване на відтворення лише в разі повного виходу системи з ладу. Повна зупинка через одну годину, п'ять хвилин. Небезпеки немає. Повторюю, небезпеки немає. Едді торкнувся руки Сюзанни, і жінка озирнулася. Давно це триває? Хвилин п'ятнадцять. Ти спав мертвим... Вона замовкла. "Едді, ти маєш жахливий вигляд. Тобі зле?" "Ні, просто сон поганий наснився." Роланд так пильно на нього подивився, що Едді відчув себе незатишно. "Часом уві сні можна побачити правду, Едді. Про що був твій сон?" На мить замислившись, Едді похитав головою. "Не пам'ятаю. Щось я в цьому сумніваюся." Едді знизав плечима обдарував Роланда подобою усмішки. «Та сумнівайся на здоров'я, не соромся». «А як ти почуваєшся зранку раненько, Роланда?» «Так само», – сказав Роланд. Він досі свердлив обличчя Едді поглядом блідо-блакитних очей. «Годі вам», – сказала Сюзанна. Її голос звучав жваво, але Едді почув в ньому нервові нотки. «Припиніть. Для повного щастя мені ще не вистачало дивитися, як ви кружляєте навколо і копаєте одне одного в литки, наче пара дітлахів, що бавляться у квача. А надто сьогодні вранці, коли той дохлий ведмідь хоче закричати до смерті цілий світ». Стрілець кивнув, але не відвів погляду від Едді. «Гаразд. Але ти точно нічого не хочеш мені розповісти, Едді». Едді всерйоз замислився над тим, чи не розказати йому все. Все, що бачив у вогні, все, що бачив у вісні. Але вирішив цього не робити. Можливо, це був лише спогад про троянду у багатті й про казковий пишний килим троянд, що у вісні вкривав собою ціле поле. Едді знав, що не зможе відтворити на словах усе побачене і пропущене крізь серце, а тільки все зіпсує. А ще, принаймні поки що, він хотів обміркувати все сам. «Але пам'ятай!» – наказав він собі. Тільки голос, що звучав у нього в голові, не був схожий на його власний. Здавалося, він нижчий і старший. Цей голос незнайомця. «Запам'ятай троянду і форму ключа!» «Я не забуду!» – пробурмотів він. «Не забудеш що?» – спитав Роланд. «Розповісти!» Викрутився Едді. Якщо з'явиться щось варте уваги, справді важливе, я тобі розкажу. Вам обом розкажу. Поки що нічого такого, на думку, не спадає. Тож, якщо ми кудись збираємося, Шейн не чувачи, то сідлаємо коней. Шейн? Хто такий цей Шейн? Ой, про це я теж розповім тобі якось іншим разом. А зараз ходімо. Вони спакували пожитки, які принесли з собою зі свого колишнього розгорного табору, і пішли... Сюзанна знову пересіла у візок. Едді чомусь подумав, що їхатиме вона в ньому недовго. То що, виходимо на шлях променя? Щоправда, вже немає його хранителя. Хоча нам головне, що є наш хранитель, що особлений силами оборони. Дякую вам за ці 556 днів, що минули від вторгнення, і за ті 8 років, що йому передували. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам, друзі, за компанію. А ти, сонечко, пам'ятай, все буде Україна.